Десять літ минуло з того часу. Кілька разів доходила чутка про смерть Кобзаря. І кожного разу це приводило до ще більшого поширення списків із віршами Шевченка. «Ми ще зустрічатимемо великого Шевченка», – казав забіле людям, які обслуговували поштову станцію. «Вийшлимо по нього коней у червоних оксамитових попонах, і не пару». А трійку. Я сам сяду напередок за Машталєра. А люди, що стоятимуть понад шляхом, будуть читати його вірші. І на кожній версті подаватимуть на рушнику хліб-сіль. Радітиме Україна визволенню люду, скріпачини і свободі Шевченка. Тоді я забуду все своє горе і загублене життя і відчую себе щасливим. Це буде. «Я доживу до цього, дорогі мої!» Цієї весни струмочки дзюрчали веселіше. Душче пахла виорана земля. Небокрай променів блискавками. Навесні кількість проїжджих через станцію зросла. Забілі довелося багато працювати, аби задовольнити всіх. Траплялися нарікання на довге чекання коней. Тоді приходили на допомогу вміння говорити з людьми, анекдота чи жарт. теж сама зустріч з популярним українським поетом залишала в людей гарне враження. Тож всі непорозуміння владновувалися самі собою. На поштовій станції першими переглядалися газети й журнали, що прибували до борзни з великих міст. Забіла й сам передплачував кілька. Найперше він брався за газету Чернігівські губернські відомості», в якій друкувалися матеріали із знайомих місць про місцеві справи. Якось розгорнувши газету, Забіла побачив там свої вірші. «Чого б це?» – здивувався поет. Адже він до губернської газети ніколи не надсилав їх. Відставив подалі від очей газету – Бозір уже був гострий і почав читати. Газета надрукувала два вірші. На той світ до батька та Соловейко. Ще й текст додано до віршів і після них. Хто ж це? Подивився на підпис і К. Незрозуміло. Тоді почав пригадувати, хто був на ярмарку восени. Ти хіба згадаєш майже через півроку? знову перечитав дивна доля малоросійської поезії і малоросійської мови досі ще наші дослідники не встановили місця звідки прийшов народ з цією дивною поезією о та це ж відставний ніжинський вчитель іван кульжинський упізнав за біла дочитав статтю в якій автор заперечував погодину про те що нібито українці звідкись прийшли, називає українську поезію дивною. Нічого поет не міг зрозуміти, адже про Кулжинського він чув зовсім інше. Це людина, яка не любить української мови і літератури. Тому під час зустрічі запитав про його думку. А пише як прихильник? Ну що ж подумав поет? Час покаже. З ким буде Іван Кулжинський? Образи Куліша. Оцінка свого віршування. До невірної. Заклопотаний службою, Забіла давно не бачив своїх хуторян, і тому хотів зустріти новий 1858 рік у себе вдома. Домовився з наглядачем, щоб той не залишав не свята поштової станції, і з Машталяром – на випадок проїзду високопоставленої особи, кинув у сани дещо з харчів, щойно одержаний русський віснік, і з добрим настроєм рушив до хутора. Завіса лопатого снігу з'єднала землю з небом. Кінь біг підтюпцем, а сани пливли по сніговому морю. Віктор мовчки згадував рік, який закінчувався. Був задоволений ним. І останні дні, здавалося, вже не могли змінити цього настрою. Вдома Забіла читав останню книжку руского вісніка за 1857 рік.